Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allahumme Rabbi şurh li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani ve hlul ukdeten min lisani yafqahu qouli. Allahumme arinal hakka haqqan ve rzuqna tibahu ve arinal batila batilan ve rzuqna shinabe thumma amma ba'd. Aleyküm <coughs> biz sizinle El-Bakara suresinin 6. ayetinde qalmıştık. Və dünən əsr-i namazında birinci ayərdən 5-i hekim okuduk və bugün də inşallah 6-cı ayəndə okuyacaq. Ayəndə okuyacaq birinci tələfüsünə fikir verin və Ve sonra isə izahə keseqəcək. Allah əsmaqa deyir İnnəl-ləzīnə kefəruu sevəunə aləyihim əənzərtəhum ənzərtəhum əm ləmtünzirəhum la lə yuʼminun <gülüyor> əm bilincib izdi ki ərəb dilində iki hərif var ki bunlar şəddə iləndə nə olur gunnəli olur hansı hərflər idi nunla mim nunla yəni bu iki hərif sevil ki üzərində təşdid olanda uzanmaq yəni uzanmaq bu hərfin xüsusiyyətlərindəndir necə oxudum in İnnel lezine keferu İnnel Buna ən bariz misallardan biri Allah Əlmədiyir Qul e'udhu bi Rabbin nəs Melikin nəs yalnız iki herif var 28 heriften biri bu cürüz anlır Yalnız mimnən, nundan Başka Sonra ise Allah Əlmədiyir İnnel lezine keferu Kəfrə sözündə vavdan sonra əlif var. Amma əlifin üzərində sukun var. Biz dedik o sukun nə idi? O sukun onu bildirir ki, o hərif oxunmur. Yəni əgər hər hansı bir hərfin üzərində bu sukundan gördüyümüz sukun görsə, o deməyir ki, o hərfi o hərif oxunmur. Məsələn fikir verin. İnəlləzîn kəfrə uzatdıq nəyə ne, görə? Çünki mətd təbidir. Yəni, vavdır, sükunlu vav və özündən əvvəl nə deyil? Dammadır. Amma vav, vavdan sonra əlif gelir. Əlfin düzəndə belə bir sükun işar. O sükun o deməkdir ki, o əliftir, amma oxunmur. Yəni, cəm əlamətini bildirən əliftir, amma oxunmur. <gülüyor> Həmcə anlaşma deyir, inələzine <Sessizlik> kəfəru <Sessizlik> səvəun Səvəun sözünü uzatdıq. Nəyə görə? Səbəb? Meddül, muttasıl. Nə idi muttasıl sözü ərəbcə? Biçmir. Və qaydası nə idi? 4-5-6. Və nə zaman baş verir? 4-5-6. Nə İçim zaman baş verir? Mədə ərifindən sonra. Həmzə eyni kəlmədə olarsa bu zaman Meddul muttasıl baş verir və uzadılması vacibdir. Həfsanasma görə 4-5 və ya 6 ərikən olur, uzadılır. Yaxşıb. Və uzatmanın əvaməti olan Quran-ı kərimdə dalığa işarəsidir. Baxın, səvaun sözündə sin, vav, sonra əlifdir. Və əlfin üzərinin üstündə bir dalığa şəkli var. Bu, o deməkdir ki, burada uzadırsan. Və nə qədə uzadırsan, ən azı 4 və 5 və 6 əlikə uz uzatmaq olar, çünki meddul muttasıdır. Yəni, bu, o deməkdir ki, əgər məd hərfindən sonra, yəni məd hərfi, bu sözün əsli səvaundur, səvaundur. Və vabın üzərində əlifdir, fəthədir, laqda Və ondan sonra əlif gəlir və əlfin üzərində heç bir hərqi yoxdur. Yəni, biz deyik ki, məd hərfi ucə baş verir. Və məd hərfindən sonra gələn həmzə eyni kəlimədə olarsa, bu zaman məddül muttasıl baş verir. Yaxşı sual çıxır ki, əgər biz bilməsək, məddül muttasıl ilə nünfasla ayrı bilməsək, onda nəyə, nəyədir? Cevab odur ki, məddül muttasılda ən çox istifadə olunan Əcəl bayaqsız həmzə, yəni əlifsiz həmzədən istifadə olunarsa bu meddə, bu med nədir? Muttasıldır, birləşən meddir. Sonra Allah smədir. İnnellezinin kəfəru səwā'un əleyhim əənzərtəhum. Həcəl fikir versəzi dedim ki, əənzərtəhum nəyə görə? İxfadır. Yəni sukunlu en in ondan sonra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 Burada ixfa baş verir. İxfa o deməkdir ki, nəsəsini, yəni ən-i nəsə, in və ya onun nəsəsini və ya skullu nəsəsini burunda, xayşumda gizlətməyi deyilir. Xayşumda gizlətməyi deyilir. Və bu ixfa zamanı, məsələn, nəsəsini, nəsəsini, nəsəsini, nəsəsini, dilimizin ucunu damağa toxunduruqsa, üç dişlərin damağına toxundursa ən İn nə deyilsə, ihfa zamanı ise, dilin ucu damağa toxunmur, kəsin yəm və dilin ucu damağa yaxın bir hissədə olur. Və deyir ki, İn-nəlləzîna kəfurû sawâ'un alêhim aənzərtəhum aənzərtəhum. Əgər təqundursam, artıq başqa bir səs çıxacaq. Olacağı belə. Hə zartahum bizə lazımdır. Bu ixfa lazım deyil. Bu, i̇xfa nun səsini gizlətməkdir. Hansı ki, yəni dilin ucunu damağa toxundurmursan və səsi verirsən buruna və səs də burundan çıxır. Bə, bəli. Yox, uzatması 2-3 hərəkət. Yəni ixfanın uzatma miqdarı 2-3 hərəkət. Məsələn, oxuya bilərsiniz ki, anzartahum 2-3. Çox yox, çox ehtiyac yoxdur. Həm cəmləsindəki ki, Yaxşı, əgər burada fikir versəyəz, biz ra hərfinin hökümlərini keçmişdik. Və mən oxudum ki, ən zərğutəhum zərğut, -zər ra hərfini qal qalın dedim Və səbəb buna, əgər ra sukunlu və özündən əvvəl hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, ə olarsa bu zaman ra hərfi qalın oxuna. Nə mənada qalın oxuna cəy? Ra hərfini açıq bir formada, qalın bir formada ifadə edəcəksən. Allah-ı əsmaq deyir, ən zərğut işə ki, anzirtuhum gizlətmadım. Açıq aydın şəkildə, yəni çox ə, qalın bir şəkildə ra hərfinin ifadə etdi. Və bunun da səbəbi sukunlu ra əvvəl fəthə gələsə, ə gələsə bu zaman ra hərfi qalın formada oxunacaq və oxunacaq ki, anzirtuhum anzirtuhum. Aytdım, edəyəm deyə Ə əndzərutəhum əmləm Tunzirhum Lə yü'minun Həmkinin Tunzirhum sözündə olan Tunzirhum ixfadı ihfadır Həminki qaydadır Skununundan sonra Zə hərfi gələrsə Bu zaman ixfa baş verəcəkdir Yəni dediyim kimi səst de gizləncəkdir Amma fikir verin Tunzirhum sözündə mən ranı Və biz bu dərsi keçəndə Dedik ki, bu elə bir məsələdir ki Yəni buna hamı fikri verə bilməz Çox ince bir məsələlərdir. Yalnız, mütəxəssislər bu işdə olur? Bu işi fikir, fikir, fikir verir. Məsələn, fikir verirəm, ağaç məndir ki, Ə ənzərtəhum əmləm tunvirhum lə yü'minun. Ə ənzərtəhumda olan ranı qalın formada oxurduq. Amma tunvirhum sözündə olan ranı isə inci formada oxurduq. Nəyə görə? Səbəbi budur ki, əcəl-sikunluğundan sonra əvvəl kəsirə gələrsə, bu zaman bu kəsirə ranın mə təsir göstərir və ra incə oxunur. Yəni bir də nə diqqətlə fikr verin, görün mən ən ən zərtəhum sözündə olan ra-nı necə ifadə edirəm və tunzirhum sözündə olan ra-nı necə ifadə edirəm. Allah u səndə deyir ki: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ Əm ləm tunzirhum tunzirhum. Ra heç bilmir. Nəyə görə bilmir? Çünki incədir. Əcəzukunlu ra-dan əvvəl kəssə gələrsə bu zaman ra məxrəci incə və ra hərfi incə oxunacaqdır. Həmkinin la yu'minun. La yu'minun şonunda olan uzatma nə idi? Maddul arıd lis olar bunu? Üç formada. Əgər her hansı bir ayının sonunda məd həriflerinin biri olarsa, ister əlif, ister vav, ister yə olarsa ve biz bunu üç formada uzabı bilərik. Yəni, kestim, oluşuyum, oxuya bilərik. Əm ləmtun <gülüyor> zirruhum <gülüyor> lə yü'minun İki hərəkə, həmçinini oxuya bilərik. Əm ləmtun <gülüyor> zirruhum lə yü'minun Dört hərəkə veya altı. اَمْ لَمْتُونَ ذِرُّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Amma, yakşı dışı, ümumen tezvid elminde, ayağın sonunu, neçə erkeğine uzatmışsansa, o cür de dağım edesən. Yani, ecer dört nana okuyursansa, hər ayağın sonunu, yakşı dışı dört nana dağım edesən. Mesela buna bir misal, Allah aşkına dəyil. اَلْحَمْدُ <Sessizlik> ar rahman rahim məlik i yəvm Yəni, hər ayın sonlu dörd hərəkə miqdarında uzadırsansa, yaxşı ki, dörd hərəkə ilə davam edə bilərsən, amma ikidən dördə də keçənlər var və keçməkdə olar, amma yaxşıdır ki, dördlən oxuyursansa, dörd, iki ilə oxuyursansa, dörd, iki ilə oxuyursansa, dörd, iki ilə oxuyursansa, ilə davam edəsən. 7-ci aya Allah süzi xatəməllahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa Allah sözü lafsul celayla deyilən bir mövzu var idi. Allah sözünün oxunması. Bildiyiniz kimi Allah sözü Quran-ı Kərimdə həm incə həm də Qalın formada oxunur. Hansı hallarda qalın və hansı hallarda incə? Hansında qalın oxunur? Əcər Allah sözündən qabaq gələn hərfin hərəkəsi fətih olarsa, bu zaman Allah sözü oxunur qalın. Və damma gələrsə bu zaman Allah sözü. Və özündən əvvəl, Allah sözündən özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsi olarsa, bu zaman olacaq. Məsələn, incə ayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sözündə Allah sözü var. Amma oxumadır ki, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oxumadır. İnci oxunur. Nəyə görə? Çünki Bismi idi, kəsrə. Sonrası Allah sözü gəlir. Deməli, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin ərikəsi kəsrə olarsa, bu zaman Allah sözü inci oxunur. Bismillahirrahmanirrahim. Amma,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 Xateməlləh demədim Xateməlləh Xateməlləh seftir. Amma Bismillah sözündəçi isə Allah sözü düzdür. Nəyə qələ? Xatemə nedir? Fəthədir. Və fəthədən sonra Allah sözü geldi. Ayrıq ne oldu? Xateməlləh ələ qlubihim və ələ sem'ihim Və ələh sözündə gördüyümüz kimi yə geldi. Bu əslində yə deyil, Bu nədir? Bu uzatmadır. Ha? Bu uzatmadır ki, yalnızca şey, əlif məqsul buna. Uzatma bildirir. Və yənin üzərində belə bir balaca bir xətt var. Biz deyək, o nədir? O elifdir. Uzatmadır. Neçə hərəkə? -hər -hər -hər i̇ki hərəkə. Yəni, bu elə bir ki, da, ə, açıq aidin olan əlifin əvəzidir. Yəni, Elif iki cür ifadı olunur. Açıq aidin yaza bilərik və belə bir I, xətlə, kişi bir xətlə də ifadə edə bilərik və bu Ərəblərdən olur, bu cür ifadə olunur. Həmcə alaçma deyil, xətəməlləhu alə qlubihim və alə səmməihim səmməihim sözünün üzərində belə bir işarə var. Səmməihim sözünün üzərində bir işarə var. Nə idi o, işarə? o işarədidir? O işarədə keçmək dolar, dayanmaq dolar. Amma hansı əfsəldir? Keçmək, keçmək daha əfsəldir. Çünki mənalar, bir-birinə yaxın olduğu üçün sıx bağlı olduğu üçün keçmək daha əfzəldir, amma bayanmaq da olar. Ha? Bəli. Hansı kondisən, gəstəyəsən? Olsun, biz onu sukun deyirik. Bizdə bizdəyir içə. O işarə bildirir. Ha. Bu da nə təsir məsələsi Keçmək yaxşı, mən sənə keçin bax. Alışmaq deyil. Hatemallahu ala qlubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışa və... a Hatemallahu ala qlubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışa və... Dayandın? Nafası dayandıysan. Artıq bir ara verirsen. Buna bir misal okuram. Elhamdülillahi rabbil alemin. Dayandın keçməyolan, onlar. Elhamdülillahi rəbbil aləminər rahmanir rəhim. -ra Keçdim. Belə keçmə ilə məm fərq budur. Həmçinin Allah ki, "Və alə əbsarihim ghışawa." Şirin "alə" sözünü birinci, yani "xatəməllahu alə qulubihim"də iki hərəkə uzatdığım halda, burdakı isə "alə" sözündə uzatdığım 4. Mən buna bir Allah sən وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ Niyə? Çünki burada nə var? Nədir? Məddul, münfasıl. Yəni, ayrı-ayrı ayrı kəlimələrdə baş verən uzatma növüdür. Və fikir beləsəz, ələ sözün üzərində həm kiçik xət var, ələ, həm də ki, məd işarısı var. Biz dedik ki, Qur'an-ı Kerimdə, əgər hər hansı bir ayədə, uzatmağın əlamətli bilmək istəyirsə, əgər bu dalğa olsa, belə bir xət, belə bir işarə olsa, bu o deməkdir ki, bu ayətdə uzatma vardır. Aydın oldu? <gülüyor> və uzatma miqdarı nə çəkdir? 2 4 2 və ya 6. Yəni üç formada da oxuya bilərik, oxuya bilərik. Wa ala absarihin ghisha va. Düzdür? Bax, məddül münfasıldı. Yəni, məddül münfasıldı o deməyidir ki, əcəl məd hərfindən sonra gələn əlif ayrı-ayrı kəlimələrdə baş verərsə, muttasıldan fərqli olaraq, bu zaman məddül münfasıldı baş verəcəkdir və uzatma miqdarı caizdir hafz görə 2-4-6 hərəkə miqdarında uzada biləri. Amma, sözündə olan uzatma isə, Yəni, med vacibdir və ən azı uzara bilərik dörd hərəkən. Yəni, fərq budur. Həmçinin fikirini oxudum ki, və alə əb və alə əb sarihim və alə əb sərihim. Nə etdim burada? Qalqala etdim. Və qalqala sözünün də məməsi dediyi nədir? Əksəbadır. Hansı ərifləri idi? Hansılar idi? Qutbücət. Qutbücət. Hansılardır say? Qaf, ta, cim, Və CİM Də Beş herif Hansılar idi? Qaf Ta Və CİM Də Ecer bu beş herifdən biri Sukunlu halda gələrsə Bu beş herifdən biri Sukunlu halda gələrsə İster ayanın sonunda İster de ayanın ortasında Bu heriflər ək səba verər Yəni nə məndə ək səba verər? Yəni məsələn Azıca bir misal Bir də bir surədən allah Qulhu vəlləhu əhədi Ahad şirvelə bacala böyük qalqala olur onda. Cəblə o Və qardaşın dediyi kimi qalqala iki yerə bölünür. Qalqala tul kubra və qalqala tul suğra. Yəni nə deməyidi? Böyük əksəbə və kiçik əksəbə. Böyük əksəbə o zaman baş verər ki, bu beş hərfdən biri ayənin sonunda qalarsa. Məsələn, ulhu Və bu zaman sən dəl hərfini, əhədi sözündə olan dəl hərfini daha çox əks səba verəcəksən. Amma bu hərflərdən biri sukunlu halda olarkən ayənin ortasında gələrsə, bu zaman əks səba daha az olacaqdır. Nəyə görə? Çünki ayənin ortasında əks səbanı çox etmək tamam. alınmır. Amma ayənin son, sonundaysa daha nədir? Daha rahatdır. Məsələ, ayənin sonunda Qul huvallahu əhədi daha çox. Amma buradaysa وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ أَبْصَارِمْ artıq məsələn b hərfinə əks səda etdi amma çox etmədi çünki əbsarihim sözündə olan əbsalihin b hərfi ayənin ortasındadır. Yəni qalqələtu suğradı kiçik əks sədadır. Yaxşı gəlin bir dənə b hərfində böyük əksadadan sədadan deyək hansı ki böyük əks Məsələn Allahu smad Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb Ki birinci əksadadır? Və təbb Nədir? Böyüdür. Çünki ayağın sonundadır. Amma burda bur, da B hərfi gəlir, amma əksada birinciyə nisbətdən daha azdır. Misal, Və alə əbsarihim əksadadır, amma azdır. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb Daha çoxdur. Aydın ne oldu? axı strukturası belə Həm canazmadır və aləb sarihim. Saddan sonra fətədi sadın üzərində. Daha sonra kiçik bir xətt. Dedi o nədir? Əlifdir. Nə və uzatma miqdarı 2 hərəkətdir. Oxuyuruq ki, وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ Demədi ki, وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ Dedi ki, وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ Əبْصَارِهِمْ Uzatmadır. Oldu? ғişəvəh Və ғişəvəh Qayndı, sonra şindir. Şinin üzərində yenə Balaca bir xəttdir, o da əlifdir, uzaldır İçəlikə, ғişəvəh ғişəvəh ғişəvəh Fəyik Və ayənin sonunda temərbut edilən bir şey var. Temərbuta. Yani bu ne demə Bu ted ki, hansı ki bu temərbuta, əcər e ayənin sonunda olarsa, və bu temərbutanın üzərində, ə, i, u, in və un olarsa, bu zaman bu tı hərfi, hə hərfinə əvəz olacaq. Mesələn, azıca bir misal. Əl-qāri'atü məl-qāri'ah. Həh? Əl-Qari'a sözünün əsli Əl-Qari'a, Məl-Qari'a şirvəsiz təmərrütdir. Yəni t-dir əsli. Əgər keçsək təkm oxunur. Əl-Qari'atuməl-Qari'atu və mə adra kəl-Qari'a. Amma bayansaq artıq bu t hərfi hə ilə əvəz olunur. Əl-Qari'a Məl-Qari'a və mə adra kəl-Qari'a. Həm ki, nıqşə sözünün sonunda olan bu təmərbutə, yəni hədi, amma üzərində nə var? E, i̇ki nöqtə təkimi ifadə olunur. O zaman ki, bu ayədən, bu sözdən, öbür sözə keçsək təkimi ifadə olunur. Amma bu sözün üzərində vəqf etsək, dayansa, bu zaman nə olur? Tə, hə hərfinə çevrilir. Məsələn, çevrilmədə olur ki, və alə əbsarihim nıqşə vəh, Və burdakı hər hərfi incə hərfdəndir. Yaxşı. Əgər keçsəy onda olacaq: "Və alə əbsarihim ğişavatun və lahum əzabun Yox. Olur. "Ğişavatun və lahum əzabun." Və Çünki nə oldu? Artıq keçdi. Yaxşı, əgər fikri versənsəz ki, mən orada N, onun nısını demədim və dedim ki və alə əbsarihim qışəvatun və ləhüm əzəbun Əsli qışəvatun və ləhüm əzəbun azim. Amma nı səsini demədim, onun nısını demədim və nıdan yəni dammadan keçdiyim, nəyə? Artı vavı vav şəddələdim və iki dəfə dedim. Bunun səbəbi nə idi? İdqam məlğuna. İdqam məlğuna nə zaman baş verər? Həhə? Həhə? Yəmnu, yəni Yəm, mi, vavnun Əcər, sukununun Və ya tənvillərdən sonra Yəmim, vavnun Gələsə bu zaman Bu hərflərlə şəddənəcək Ənin nısı, inin nısı, onun nısı Və sukununun özü itəcək Və səs ə, ondan sonra gələ Məsələm, qişə və tun və ləhum. Vav hərfi disə dəfə oxunacaqdır Və səs də burundan çıxacaqdır Və uzatma məqdəri 2-3 hərəkə. Buna məsəl. Və ələ ebsərihim gışəvetun və lehum Gışəvetun və lehum Demedim ki gışəvetun və lehum. oldu? Oldu. Gışəvetun və lehum Və lehum azəbun azəm Ve azəbun budur. Azəbun azəmun Ve biz dedi ki Altı hərəkə var ki, bunların beşində dayandığımız zaman bu beş hərəkə sukuna çevrilir, yalnız əndə nə olur? Uzatma ə olur. Hansılar deyil? Əgər ayənin sonu və ya sözün sonunda dayanmaq istəsək və bu sözün sonu ə i, u, yani fethə, kəsrə və damlə, həmçinin in və un olarsa və bu sözdə bayanmaq izləcəyib bu in, un və ya ə, i, u sükuna çevirəcəyidir. Evet. Mesələn bu ayədə ayənin sonu ve lahum əzəbun azîmum amma dayandıq dedi ve lahum əzəbun evet. Ha? Keçsə, öbür ayələ birəştirsən ve evet. lahum əzəbun minən nəs-mən yəqul artıq idğam malğunla baş verəcəkdir. Və dedi ki, həmkini ayənin sonu əgər ən olarsa, bu zaman iki hərfi uzadılacaqdır. Əgər burada adə mən məsəl tutaq ki, adimən olsaydı adimən ən. Bu zaman adimə oxunacaqdır. adimə oxunmayacaqdır və Ə, ə isə iki dəfə ə, iki, yəni fətə iki hərəkəm miqdarında isə uzar olacaqdır və subxanə qəlləm və bəhəmdik və nəşədə və ləhə iləhə illə ənd nəstəqfiruqə və nətub